Veșniciei Duhul nostru-l pune Cartea lui Iisus El ni te a adus Să sădești în noi Harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis Scoală-te și du-te spre zi pe drumul care se coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Unui slujitor al său Dumnezeu îi vorbește când într-un fel când în altul pentru ca să-l folosească în lucrarea lui. Cui nu-i vorbește Dumnezeu înseamnă că nu încă slujitorul său credincios. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este primul mijloc prin care vorbește Dumnezeu slujitorilor săi. Alte mijloace sunt vedenii, visuri, oameni credincioși, suferințe, printr-un dar, printr-un glas, printr-o minune, printr-un înger, etc. Evanghelistului Filip i-a vorbit un înger din partea Domnului trimițându-l să aducă un suflet la mântuire. Când îți vorbește Dumnezeu are în vedere propășirea lucrării lui în tine și prin tine. Fii atent și împlinește în tocmai cele auzite. Nu scoate și nici nu adăuga nimic la cuvântul Domnului ca să nu fii pedepsit. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Dumnezeu a vorbit și prin îngeri și el continua să mai folosească și astăzi această cale, nu numai pe aceasta, dar și pe aceasta. Cine are curajul să spună că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, așa cum a vorbit în primele zile ale creștinismului, acela se încarcă singur cu un mare păcat, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. De multe ori întâlnim pe paginile Scripturii Sfinte îngeri trimiși de Dumnezeu ca să implinească împlinească lucrările. Chiar și în Cartea Faptele Apostolilor vedem pe Dumnezeu folosindu-se de îngeri în lucrarea Lui. Cum arată un înger, ce fel de trup are, noi pământenii nu putem ști și nici nu-l putem vedea cu ochii trupului, pentru că îngerii sunt ființe spirituale, iar Duhul nu poate fi văzut nici gustat, nici mirosit de materie. Îngerii când au fost trimiși de Dumnezeu pe pământ au luat trup pământesc. Înfățișarea lor de oameni cu aripi este înfățișarea pe care și-au luat-o ei îngerii când s-au coborât pe pământ ca să vorbească oamenilor dar nu totdeauna și-au luat înfățișarea de om. Lui Moisei s-a arătat într-o formă de rug care ardea. Sfântul Grigore de Nazianz, vorbind despre Dumnezeu și despre Duhul, spunea Dumnezeirea nu poate fi văzută cu ochii. La fel spune și Sfântul Teodor Studitul În biserică totul se dă în și în icoană, chiar și judecata de apoi. Un singur lucru nu se poate zugrăvi, divinitatea însăși. Ce fel de înfățișare avea îngerul când i-a vorbit lui Filip nu știm, dar știm că Filip a cunoscut că este îngerul Domnului. Unde se afla Filip când i-a vorbit îngerul? Credem că tot în Samaria și de acolo l-a trimis îngerul pe drumul de la Ierusalim la Gaza. În Samaria el își sprevise lucrarea, Dumnezeu hotărâse așa, iar acum îl vedem trimis în altă parte pentru aceeași lucrare. Cu slujba la mese, iarăși o isprăvise, dar cu împărțirea pâinii cerești de-abia începuse. Filip nu și-a ales el singur slujba, ci Dumnezeu i-a dat-o prin Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a îmbrăcat cu daruri deosebite în vederea slujbei și apoi îl trimitea acolo unde era nevoie. În credința falsă, omul își alege slujba. Filip n-a întrebat pe înger de ce îl trimite spre Gaza. Adevărata credință nu întreabă pe Dumnezeu. De ce așa sau de ce așa, ci ea se supune și împlinește tot ce îi se cere. Filip nu întreabă pentru ce să meargă pe un drum care este pustiu. El se încrede în Dumnezeu care îl trimite și despre care știe că nu greșește. Și a zis, scoală-te și du-te, gânduri duhovnicești. Și cu trupul și cu duhul nu poți să te duci nicăieri dacă mai întâi nu te scoli. Să ne sculăm din starea noastră de comoditate, din obișnuințele noastre, din felul nostru de a fi și să ne ducem unde ne trimite Dumnezeu. Drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza Despre Gaza citim că era una din cele cinci cetăți ale filistenilor printre cele mai vechi pe care le amintește Biblia. Aici și-a arătat Samson puterea. Ea era așezată în apropierea Mării Mediterane, la 4 km de părtare de țărm și peste 90 de km spre sud-vest de Ierusalim, aproape de hotarul Egiptului. În scurgerea vremii, Gaza a fost distrusă și rezidită de multe ori. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezarea scrie despre Gaza că pe vremea lui era unul din orașele principale ale Palestinei. Drumul care coboară de la Ierusalim. Orice drum care coboară este pustiu. Cine pleacă din Ierusalim, din locul păcii, nu poate decât să coboare și coborârea din locurile dumnezeiești duce spre pustie și pustire. Gânduri duhovnicești Câteodată ne trimite Domnul și pe drumuri care coboară. Noi ne-ar place numai să ne suim. Coborâșul cu Domnul e mai bun decât suișul fără el. Chiar dacă drumul pe care ne trimite Domnul ni se pare pustiu, să ne ducem pe El. E mai bun pustiul în care ne trimite Domnul decât cele mai populate orașe în care, după părerea noastră, am putea face lucrarea Lui printre oameni. Ascultarea face mai mult decât orice lucrare. Drumul care coboară din Ierusalim și care este pustiu. Drumurile coborârii ale smereniei totdeauna sunt binecuvântate. Câteodată noi, credincioșii Domnului Isus, trebuie să ne coborâm din Ierusalim, din locul păcii și al bucuriei părteșei frățești, într-un loc pustiu și poate chiar primești Dios. Dacă Domnul ne trimite, să ne scolăm și să plecăm, pentru că acolo sunt binecuvântările Lui, acolo este nevoie absolută pentru lucrarea Lui. Dumnezeu ne poate întrebuința în lucrarea Lui numai în măsura în care noi îi suntem ascultători și îi stăm la dispoziție pe drumul care este pustiu. Cât de ciudată este porunca aceasta și câtă credință trebuie să fie avut acela care a ascultat de ea. Să se ducă pe un drum despre care îi se spune mai dinainte că este pustiu. Iată ceva ciudat chiar pentru un om ca Filip. Cu toate acestea, el a ascultat de porunca dată. Prin această ascultare a putut aduce la credința cea adevărată pe famenul etiopian, aruncând cea din tâi sămânță a Evangheliei printre negri. După câte se știe, vechea biserică din Etiopia își are începutul în această mergere a lui Filip pe drumul pustiu care duce spre Gaza. Sunt unii, dintre credin... Sunt unii credincioși care se plâng că n-au putința să facă lucruri mari. Ei visează lucrări minunate și nu se simt în stare să le îndeplinească. Faptul acesta le aduce multă întristare. O, dacă s-ar mulțumi să facă numai aceea ce le pune înainte Domnul! Să îndeplinească în dragoste și în ascultare lucrul nensemnat pe care îl cere el de la ei. Ar putea să ajungă unelte binecuvântate ale Domnului, vrednice să săvârșească faptele cele mai însemnate. Dreptarul al învățăturii tale, Iisuse tu mă să îl din vârf de munte și în vale și timp cu nor, și în. Timp... Versetul 27 Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Filip s-a sculat și a plecat. Când sunt în mâna Domnului Isus, când nu mă plâng de ce-mi poruncește El, când nu mă gândesc la mine, ci numai la mărirea Lui, atunci El mă folosește și eu îl pot cinsti. Nici o amânare când este vorba de împlinirea cuvântului Lui Dumnezeu. Cea mai urgentă lucrare pe care o are de făcut omul credincios este ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul Său. Numai copilor să-i ascultători Dumnezeu le dă har, le descoperă tainele sale și îi trimite în lucrarea sa. Când ne spune Dumnezeu să facem ceva, să împlinim repede și bine pentru bucuria lui și pentru propășirea lucrării sale în noi și prin noi. Iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace a etiopienilor. Cuvântul iată cu care etiopianul este adus în relatarea povestirii arată simțirea cu care Filip a văzut carul de departe. Suindu-se în acest car, el și-a îndeplinit chemarea care îi se dăduse de a aduce un suflet la Domnul Iisus Hristos. Să învățăm să privim cu atenție la tot ce se petrece în jurul nostru, ca să nu pierdem vreo ocazie în vederea mântuirii aproape lui. Câteva gânduri despre Etiopia și despre împărăteasa Candace. Etiopia se mai numea în vechime Nubia, de la cuvântul egiptean Nub, care înseamnă aur. Pe vremea Egiptului antic, această țară bogată în aur și în fildeș era populată de nomazi. Ca întindere, Etiopia de atunci se deosebea de cea de astăzi. Lupta dintre Egipt și Nubia a durat multe secole. Istoric vorbind, se crede că Etiopia, până la o anumită măsură, era convertită la iudaism de iudei care pătrunsese acolo din Egipt pe vremea faraonului Psametih. Famenul îndeplinind cu evlavie în de prozelit, a venit la Ierusalim pentru închinare. Despre împărăteasa Candace Candace nu era un nume propriu, ci un nume împărătesc pe care îl purtau toate reginele Etiopiei, așa cum era numele faraon purtat de toți împărații Egiptului. Famenul etiopian nu era un evreu, ci un căutător de Dumnezeu care avea, care avea o funcție însemnată la curtea împărătesei un fel de ministru de finanțe din zilele noastre. Vorbind de despre acest famen, istoricul bisericesc Eusebiu de Cezarea scrie, cităm El a fost cel din dintre păgâni care cu ajutorul unei arătări dumnezeiești a fost adus de Filip să guste din părtășia la tainele cuvântului dumnezeesc, încât s-a făcut pârgă a credincioșilor din întreaga lume iar tradiția ne istorisește că odată ajuns acasă a fost primul care a propovăduit acolo cunoașterea lui Dumnezeu cel peste toate și petrecerea răscumpărătoare a Mântuitorului printre oameni, am încheiat citatul. Îngrijitorul tuturor viseriilor. Famenul era cuprins în planul lui Dumnezeu pentru ca prin el să se întindă și să biruiască împărăția lui Dumnezeu. Nu numai împărăteasa Candace i-a încredințat visteriile ei, ci și împăratul cerului și al pământului, Dumnezeu Creatorul, i-a încredințat visteriile lui veșnice. Se spune că prin acest famen a fost aruncată sămânța Evangheliei în Etiopia și a luat naștere Biserica lui Hristos, care se păstrează până în ziua de astăzi. Ierusalimul era considerat pe vremea aceea capitala religiei unui Dumnezeu adevărat, așa cum Roma era capitala Imperiului Roman, iar Atena era capitala științei și a filozofiei. Famenul etiopian venise pe un drum pustiu și se întorcea tot pe același drum, pentru că și în sufletul lui era pustiu. Închinarea adusă la Ierusalim l-a lăsat tot gol și pustiu. Dumnezeu știa aceasta și văzând dorința sinceră a famenului după adevăr, i-a trimis un slujitor al său, pe Filip, ca să-i umple sufletul cu adevărul său, Isus Hristos a venit la Ierusalim ca să se închine. Cine vine cu gând curat ca să se închine lui Dumnezeu, chiar dacă nu știe formulele de închinare, Dumnezeu îl primește și descoperă apoi adevărul său prin care ajunge la mântuire. Un prunc nu știe multe, dar este sincer în toate. El nu are ascunzișuri în duhul său, de aceea Dumnezeu îi se descoperă. Să fim sinceri în căutarea adevărului și ni-l va descoperi Dumnezeu. A venit la Ierusalim ca să se închine. Pentru ce mergi într-un loc sau altul, fratele meu? Ca să te închini lui Dumnezeu sau pentru ce? Mai ales de sufletele care vin să se închine trebuie să avem grijă. Chiar dacă cineva nu se închine în duh și în adevăr, faptul că se închină este dovada că vrea adevărul. Să ne apropiem cu mare prudență și cu dragoste fierbinte de astfel de suflete. Rezultatul bun nu va întârzia. Acesta este adevărul, cel singur care mi l nemacon ducan bie toru nemai sfurșit sim înu nau vântul tău vântul tău e singur singur în dreptul cu tău Versetul 28 Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Famenul căutător de adevăr și de mântuire a plecat din Ierusalim cu sufletul pustiu, dar a luat cu el o carte, cartea prorocului Isaia, în care citea pe drum. Când cineva merge citind, dovedește mult interes și dovedește că timpul îl presează atât de mult, încât nu trebuie pierdut doar ca să meargă. Famenul voia să răscumpere timpul și să ajungă acasă cu un folos duhovnicesc, de aceea citea. Potrivit cu regulile rabinilor, famenul își petrecea timpul în citirea Sfintelor Scripturii. Cu cât mai mult noi, urmașii Domnului Isus, trebuie să valorificăm timpul, dându-l citirii și adâncirii cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Mare lucru este să citești în Sfânta Scriptură. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă peste toți cititorii sinceri, chiar dacă nu știu prea multă carte. Etiopianul citea pe prorocul Isaia. Nu a fost la întâmplare lucrul acesta. Isaia înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat mântuirea. Se întorcea de acolo și citea pe prorocul Isaia. După ce te a închinat Domnului, nu e alt lucru mai bun de făcut decât să iei cartea lui și să vezi ce îți spune. După închinare și rugăciune, înțelegi mai ușor cuvântul lui Dumnezeu. Acesta-mi acum lumină. Și piruință-n grea Iar roada Duhului de plină El o întărește-n viața mea Cuvântul tău, cuvântul tău E singur, singur, îndreptat cuvântul tău, cuvântul tău, Iisus de adevăr și har. Versetul 29 Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. De mare însemnătate este faptul de a fi gata să asculți ce zice Duhul. Filip avea și urechea și inima pregătite pentru ascultarea glasului Duhului Sfânt. Numai ce spune Duhul este adevărul care îți face bine și ție și aproape lui. Câți călători sunt pe drumurile lumii. Fii atent la ceea ce spune Duhul și du-te de a ajunge carele lor. Un lucru de mare însemnătate pentru noi credincioșii Domnului Iisus se desprinde din acest verset. Ca să putem auzi glasul Duhului, trebuie să avem Duhul Sfânt și ca să avem Duhul Sfânt trebuie să fim născuți din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și ca să fim născuți din nou, trebuie să primim condiția pusă de Domnul Isus, care spune, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sau, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. A fi creștin înseamnă a ieși conștient dintr-o împărăție, împărăția lumii păcatului, și a intra conștient în altă împărăție, împărăția Domnului Isus Hristos. Dute și ajunge carul acesta. Filip n-a pus nicio întrebare și s-a grăbit să împlinească porunca Duhului care zicea Dute și ajunge carul acesta. Aceasta este atitudinea credinței date de Dumnezeu. Se supune în tocmai cuvântului lui Dumnezeu, fără să adauge sau să scoate ceva din el. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Iată versetele asupra cărora am meditat.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 Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Spre slava Domnului cântăm cântarea Dreptarul învățăturii tale. Dreptarul învățăturii tale. Isuse, Tu mă să vălți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 Cuvântul Tau, cuvântul Tau, e singur, singur, în dreptat, cuvântul Tau. Dar roada Duhului de plină, El o viața mea. Cuvântul tău, cuvântul tău, e singur, singur în drepta. nu de vâr și har. Acesta mă păstrează-n jarul, Cel dragostei frăgățești, și îmi pregătește duh duch altarul, de jertfele duhovnicești. Cuvântul tău, cuvântul tău, E singur, singur în dreptar. Cuvântul tău, cuvântul tău, Iisus de adevăr, Dar un tale Ajută-mă, Iisus, să ne pot să ne trec pe -a vieții cale Cu tot ce sunt cu timpul to. vor singur, singur în dreptar vântul tău vântul tău Isus de gadebar